Benvinguts d’altra volta amb aquesta càpsula musical de la nostra sintonia. Tenim la música avui de Paxòfon. Els mateixos protagonistes són els que ens parlen de les diferents cançons que ens acompanyen. Avui escoltarem una cançó de Paxòfon amb litos, que es diu Olorable conseller. Una de les cançons que formen part del seu disc de 2025, que s'anomena concretament Clamor. Paxòfon és una banda molt interessant de casa nostra, una banda que ens ha acompanyat al llarg dels anys amb la seva música, un projecte de música folk-rock d'autor barrejada que canta en diferents idiomes i amb un format absolutament flexible. Per tant, aquesta és la música de Paxòfon, i així ens ho expliquen. Un conseller és un tema costumista sobre l'intrusisme i els rejudicis en les relacions personals. Para, parla sobre o uh, critica, el, el que plantejo en clau d'humor és uh, una mica l'estil del català emprenyat i sobre, parlo sobre els consells gratuïts, la seva protecció els sermons eh, allò de fotre's on no et demanen que és una cosa que podem fer tots en algun moment o altre i per tant ho plantejo també com com una contradicció com moltes altres de les que tenim en la vida mateixa. El tema, hi ha un cameo, als versos, amb unes segones veus molt xules a les tornades d'en Litus, músic i actor de Terrassa, però que va viure uns quants anys a Girona i que va ser líder de la banda Leitmotiv, del programa d'Andreu Buenafuente, bueno, un crac. I restos espero que us agraï tant com a nosaltres. És el primer single i el vam triar perquè possiblement és el tema més pop, és pop-rock, un no? tema més comercial del disc.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 pots viure a la glòria i de sobte tocar fons. La gent tan generosa amb els consells és un malson, me'n vaig contra corrent fugint dels seus sermons. Fumuts com una vella rondinaia repapiajant rondalles i batalles reviscudes més de cinc cops. Podràs comprar-hi el cel si no miraràs l'infern, si no reinen els demors a basellar no pensis en problemes més que de solucions. La vera de sempre que resol amb un acord. Si el mal dels caga, dubtes és mostrar l'habilitat del món s'omple de líders dominant la situació, la contundent retòrica perdrà El més seriós que et puc fer és enriure-me'n de tot i armar-me de paciència si no vull fotre't un mot o portar la contrària els teus tons llencibuts que per bona fe que hi hagi, ja et podries guardar per tu. Podràs conquerir el cel si no mires l'infern, si no reina els temors, te basarà la sort. És que les solucions, la veia cançó de sempre, que es ressona amb una cor. L'aprenentatge de la vida és caure i aixecar-se, però perdem massa temps pensant com fer. i no ho realitzàs. I vaig fent casomis amorals de mil colors. Tu viu i deixa'm viure i no em toquis els demors. Fodràs un peri al cel si no n'hires a l'invern. Si no reinen no els demors te la sol No et pensis en problemes més que en les solucions. La vella cançó de sempre la resola amb una cosa. Així hem escoltat aquest olorable conseller, el tema d'aquesta formació de casa nostra, gironina, anomenada Paxòfon, aquest projecte personal de l'Ernest Parro, que amb aquell temps, anys enrere, era sobre, anomenat Pax, i la seva música ens ha acompanyat. No serà última amb aquest panorama d'aquesta pop rock com ell mateix ha batejat aquesta cançó. Del seu àlbum Clamor de 2025, Paxòfon ens ha acompanyat al disc amb aquesta cançó olorable eller, bon fins la propera.